Horrek erakusten du, azken finen gobernu honen e, haultasuna. Kontutan izan behar da, bals izendatu izan zela alderri sozialistak, hauteskunde municipaletan, ba, zigor e, latza jasan ostean. Eta lortu nahi holandek zen e, bere gobernuari dinamismo gehiago emaitea, erreformak azkarrago joan zitezen, eta balsek e, duen ba... E, komunikatzeko gaitasuna e, erabili, azken finean, ba, bere gobernuari eta bere e, legislaturari e, impulso berri bat emaiteko. Hor dena da, ba, impulso hori eta e, ez duela lortu, askidea guztea uteskunde Europea arretan zerren lako emaitzak lortu dituen aldarri sozialistak, eta horrik usten da, ba, azken finean, ba, e, baltzen gobernuaren baitan, bazirela haots ezberdinak, batazen linia ofiziala, e, Ba, Holandek eta Balsek e, ordezkatzen dutena, eta bazen beste haortz bat kritikoa e, Amon, e, Montubur eta beste batzuk ordezkatzen dutenak, zeinek, ba, kolokain jartzen zuten e, batez ere e, Holandek e, autatutako norabide sozioekonomikoa. Alegia kritikatzen dutu austeritate politikak. Zer jarratzen dute ere nunbait eskoineko politika egiten ari dela alderdi sozialista gobernuan. Bai, funtzean, e, 2012ko hautezkunde presidenzialetan e, François Hollande hautatu izan zen e, orientazio politiko baten inguruan eta zen austeritate politikak kritikatzen zituen e, garaiertan eta konsidratzen zuen bai Frantziak eta bai Europak beste norabide bat hartu behar zutela, zeinek ba, lehentasune mangozion, azkunde ekonomikoari, enpleguaren sorrerari eta orduan ba, beste biurgune e, ezkertiar bat eman behar zizaiola bai Frantziari eta bai Europari. Bengobernua ericitat oso azkar, azkennian norabidez aldatu du eta ba ortodoxia ekonomiko batean sartu einda eta hori e, bere hauteslegoaren zati ahundi batek ezdio barkatu eta horiku ikusi da lehen aiipatuan bezala bi hauteskunde ege tzarrunoko maiitzaa txarrak lortu dituen sondeoak erakusten dute ere basolik herritarren e, hokomezortziak iritzi ona duela ba, Olandndi buruz eta bere politikari buruz. Eta horrez gain ikusten da ere, bere maioria parlamentarioan ba, badirela lefondndeak deitzen diren horiek alegia berrogei berogeita bost diputatu sozialistk zeinek ba, e, kritikatzen duten azken finean, Ba, e, holandek eta Balzek e, impulsatu nahi duten politika. Eski ikuste parlamentuan e, konfiantza botoan, hamaika ba, diputatu abstenditu ziren, gero e, paktodo konpettivite horren inguruan ere hainbat ba, diputatu berrogi bat abstenditu egin ziren, eta e, horrek erakusten du azken finean, Ba e, Franso Hollanden eta baldtzen gobernuaren basepolitikoak gerota txikiagoa dela goratuar da hasera batean bileta madian hautatu izantzelarik bazuen sozialisten sustengoa ekologistena eta radikal sozialistena. Hor ekologista gobernutik atera dira, radikal sozialistak errandute ba, e, aurre ikusten zutela agian gobernutik ateratzea eta e, talde sozialistaren baitan ere, e, bada sektore kritikoak geroz eta handiagoa dena. Orban, horrek, geroari begira, Benetako arazo bat planteatzen dio e, Balsi eta Holandi, zeren behar bada gobernu berriak koherentzia politiko gehiagukango du, baina bere base politikoak edoztatxikiagoa izango da. Eta ikusi beharko da, ja horren legislatura luzea da, 2008 zazpian izango dira urrengoa hauteskunde prezidentzialak eta ikusi beharko da, ja... E, Denbora horretan iauteko posibilitatea ukango duen, zeren kontutan izan behar da, bai aurre kontua, bai hainbat lege aurrera ateratzeko gehiengo parlamentario bat behar dela, eta hori egian arriskuan izan daiteke. Salatzen e, da ere, edo nubait Alemaniaren nagusitasuna Europan sobera honak du dutela Holandek eta Baltzek, hori leporatzen die besteak beste Ahrumontoburek? Bai eta horrenatzean bada sakoneko e, gai bat eta da e, Europar Basuna zenetik, e, Frantzia eta Alemaniaren arteko biotea izan da motorea eta orduan biote hori funttzeezkoa izan da. Men azken urteetan ikusi da ba, bigote hori biskal banatu egin dela eta banatzeaz gain, E ikusi da Alemaniak hartu duela benetako liderza, protagonismoa eta beste aliantza batzuk e, bilatzen dituela eta ez naita naiz Frantsaireekiko aliantza. Hor, Berrikitan e, Merkel e, Espainara da eta hor saiatzen da ba Espaina ere ba, bere e, politiken alde ere posizionatzen. Eta hor ikusten da azkenian bi orientazio badirela Europaren baitan eta frantzia ahuldua dela e, Europa mailan ere eta orduan Alemaniari aurre egiteko duen gaitasunak, eroz eta txikiagoa da, ba indarremana ez ziztelako frantziaren aldekoa. Nacional mailara itzultzeko, Europa maila utziz, funtsiana, Europako maila ere ipatzen alda, e, ahultasun horrek, pixkabat, eskuin mutugaren aferak egiten ditu, ikusiz UNP al alergdian ere, badirela, desadoztasunak edo elkartasun guti? Bai, eta batez ere, Montauk burrek azken fina negiten duen diakonosia alor ekonomikoan egokia da, alegia esaten du, ba, austeritate politikak erakutsi dutela azken bost sei urteetan ez dutela funtzionatzen. E, alde batetik ez dute aukerea ematen ba azkunde ekonomikoa bermatzeko defizitak e, gutxitzeko eta zorra mugatzeko eta horrez gain badituzte ondorio sozio-sozial larriak langabezia jotzen delako pobrezia ere eta prekaritatea e, hori da diaknostikoa e, horren inguruan egon daiteke duastasun bat aldeagri ezberginen artean gero kontu da zer soluzioa eskaintzen zaion eta franzo balondek aukera duena izan da ortodoksia mantentzea eta austeritate politikoa ekin jarraitzea nahiz eta erakusten duten ekonomikoki ez dutera bario, ondorio soziallarriak ditzula eta politikoki ere, gerozta nabariagoa da, gobernu aldardiak aulduak direla hori gertatzen da aldarri sozialistarekin baina baita biuen perekin ere eh, eta aldiz eskunt muturra geroz eta indartsua agertzen dela eta azken finean Nola e, e, aldarri sozialistak eta UNP-ek e, politika sozioekonomiko gerozta antzekoagoak dituzten, azken fina zein da. Bazken fina UNP-ez, hori da, beti izan da e, Frente Nazionala garatu duen ideea, alegia bat eta beste antzekoak direla, eta hori alternatiba gisa aurkezten da Frente Nazionala. Hori e, Montu bere atzoko prentsa horrekoan azpimarratu du Alegia olako politikekin jarraitzen bada Horrek ondori politikoak ere ukango dituela ez? Eta horrek eskuin muturra gerozta gehiago indartu behar gogoratu Goberatu behar da azken hauteskunde eskundea e, Frente Nazional lehen posizioan iritsi dela Uneko gogita seiarekin Orduan segitzen bada logika horrekin Horrek arriskatzen du e, Frente Nazionala eta eskuin muturra Areta gehiago indartzeko Orduan e, ez da bakarrik arazo sozioekonomikoa Baita politiko bere Egozki urteaga a mila esker.